1621. Nagyvárad. Kisvárda. Bátori Anna nyűszített a fájdalomtól. A tömlött sarkába kuporodott égő sebeit a hideg nyírkos falhoz nyomva. Hogy mióta volt a gombás falu cellában, nem emlékezett rá. Éjjel a tasnádi házában megfogták, vasra verték és szekérre ültették. Linnel és két szolgálóasszonyával együtt váradra vitték. Azt várta, mikor jön a kancellár vagy a váradi kapitány, hogy megmondja neki mennyi pénz, mennyi föld, mi az ára a szabadulásának? De csak csomaközi jött a szép vicekapitány, aki csókot kért üdvözlésül, és mikor nem kapott, bátori Annát kiröhögte. Aztán a cellába még valahonnan a félszemű hispán jövendő mondót is bedobták, aki a mutatványosokkal évekkel azelőtt nagy kerekibe visszajárt. Hogy hol fogták meg, Anna hiába kérdezte. Az öreg két törött karjával, törött lábfejeivel, kivert fogaival csak ült és nézett maga elé. Nem beszélt, Tekintete rebbent, csak bámult maga elé, rendületlenül. A szemeiben nincs már értelem, mondta Lin, miután a fejét felemelte, majd visszaejtette. Először a szolgálókat vitték el, a sikolyokból és hörgésekből Bátor Anna már tudta, hogyan hozzák majd vissza őket. Hideg veríték áztatta ruháit. Aztán a hangok elnémultak. Később lint vitték el, és sokáig csend volt, csak a láncok nyikorgása, a hideg vízbe mártott izzóvas sistergése és a röhögése hallatszott. Mikor lén is sikoltozni kezdett, Anna hangjából tudta, hogy az esze már elszökött, csak a teste kiabál. Aztán egy napig egyedül hagyták, sötétben, a nagy csendben. Mikor értejöttek, először a haját nyírták le. Aztán a porkolába deákot hívatta, az pedig felolvasta a vádakat. A nagyságos fejedelemasszony átokkal való megbetegítése, ellenében veszedelemre való törekvés, kurvákodás, Gyermekének meggyilkolása, bűbájosság, ördöggel való címboraság. Ha bűneit meggyonyolja, vétkét elismeri, a fejedelem asszonyra bocsátott átkát feloldja, legalább a lelke üdvözülhet, és a tortúrától megszabadul. Halkan mondta: Én, Somjai bátori Anna, az ördöggel nem cimboráltam. Gyermekemet és más sem soha meg nem gyilkoltam. A nagyságos fejedelem asszonyra mindig csak az úr áldását kértem, ellene veszedelemre nem törekedtem. A tömlöcben töltött napok piszka, sara a ruháját áztatta. Homloka gyöngyözött. A hangja akadozott, bőre csípésektől és vakarózástól piroslott az arcán és a kezein. Bejött a hóhér. A kínpadhoz vitette, megmutatta neki. Aztán a hüvelyk szorítót, spanyol csizmát, a tüzes vasakat. Megint mondták, vajjon, nem vallott. Akkor visszavitték a vizes, sötét pincébe. Hogy kik voltak ott rajta kívül a sötétben, kik nyöszörögtek, nem látta. A hangokat már nem ismerte fel. Elaludt. Nem sokkal azután, hogy felébredt, meglátta a közeledő fákjákat. Megint értejöttek. jöttek. Levetkőztették. Úgy fektették a kínpadra. Csuklóit, bokáit megvassalták, és a hóhér tekerni kezdte a kereket. A láncok feszítették. A húsát, mintha vágták volna belülről, késekkel. Mikor a fiát szülte, olyan fájdalmat érzett. Csak most a karjaiban, lábaiban, derekában, és sem az öröm, sem a szeretet, sem a természet nem enyhítette kínjait. Nem sokkal később elájult, akkor tovább már nem húzták. A hóhér sok aranyat kapott érte, hogy a csontját ne törje, széjjel ne szakítsa. A sötétben tért magához, sokáig békén hagyták, aztán megint vonszolták. A lábai megrogytak, miközben ment, valami meleget érzett végigfolyni a combján az ölevérzett. Kurva! <gül> Röhögött fel az egyik darabont. Okádja a fertelmet kifelé magából minden lyukon. Lerogyott. A másik darabont belerugott. Kalodába tették, úgy hagyták. A hüvelyk szorítót hozták. Újjait vaslapok közé tették, úgy préselték, szorították. Akkor ordított, aztán hörgött. Közben beszéltek hozzá, vádolták. Nem értette, mit mondanak. Gáborkát próbálta maga elé képzelni, de a sötétségből nem tudta az arcát előhívni. Megint elájult. Hideg vízzel öntötték le, aztán tüzes vassal égették meg a hasa alját, a melleit és a combjait. Az égett hús szagátolokádott. Mikor megint feleszmélt, vacogott, a csontjai fáztak, a húsa égett, a falat tapogatta, nedves volt és hideg. Enyhítette a sebek égését. Egy asszony jött érte. A sebeit kimosta, bekötözte, felöltöztette. A várudvaron hintó várta. Beültették. Lin már ott ült. A nyőszörgéséről tudta. Borral itatták. Aludt. Mikor magához tért, megismerte az asszonyt, aki érte jött. Munkácson látta. Dersfi vén asszonya volt. Nagyságodat szabadon engedik. Csak a papírosra az írást meg kell adnia. Tasnádról, a Kolozsvári palotáról, ecsedről. Kegyelmed minden földje, kincse, aranya a nagyságos fejedelemé lesz. Az életét megtarthatja. Mehetek. Nagyságos Eszterházi uram a kegyelmes fejedelemmel megegyezett. Tórzó uram is erőltette, és főuraim közül sokan mondogatták, hogy a törvény formáját be kell tartani, és kegyelmedet így vallatni nem lehet. Rédei uram is szólt a fejedelemmel, úgy mondják. És Munkács... Munkácsba megyünk? Munkácsért szabadul kegyelmed. Az egyességbe is belefoglalták. A nagyságos úr odadta kegyelmed életéért. A fenséges császár kárpótolja majd. Munkács, ecsed, mások is, a békesség ára. Nikolszburgban kicserélik majd a pecsétes traktátumokat, úgy mondták. Miklós, kiment munkácsból? És Gáborka, a fiú jól van, kérdez kegyelmet felől. Mindig mondunk valamit. Úgy mondjuk, hogy örüljön. Bátori Annát és kis kisvárdába vitte a hintó. Ott rendes ágyba fektették, ápolták is, csak várdaikatát Katát nem látta, és a családból senkit sem. Mikor erről kérdezte a cselédeket, nem kapott választ. Egyik éjszaka telekdiannal hozott be hozzá. Mikor meglátta, sírni kezdett. Az úr megpróbált téged, szegény, szegény hugom, zokogta. Asszonyanyám tiltja, hogy szóljak veled, hogy lássalak. Üzenni fog, mint járni tudsz, Anna. Kocsitad, hogy mehes Isten hírével, de vissza nem jöhetsz. Ezzel telegdi Anna megölelte, összecsókolta, és sírva kiszaladt, lépteinek és fuldokló zokogásának hangja lassan beleolvadt a csendbe. Hová megyünk? kérdezte Linn halkan. Anna sokáig nem válaszolt, nem tudta, hová menjen. Végül azt mondta, Varsóba, Andráshoz. Nem Eszterházihoz? Bátori Anna sokáig nem felelt. Aztán nehezen szuszogva mégis. Eszterházi Miklós nádor lesz. Mihez kezdene nyomorult, koldus szegény magammal? Lengyelországban lesz lakásom. Amíg Bátori nem ül Erdély trónján, Amíg Betlen Gábor él, Én ide vissza nem jöhetek. Miklósra nagy dolgok várnak. És Betlennel csak ő bírhat el. A párka is előz. Ki fogadna be, ha ő is elküld? Menjünk akkor. A királyfés várja kegyelmedet.